Качумайте, пацани, почувся хриплий голос, який виходив з груди м'яса, котру не намагалися всунути в машину. Говорив явно леший. Композитори Йох з очманілими фейсами переглянулися і нагадували двох німців, яким вилили розстріляти 300 чоловік, але не дали патронів. «Качумайте, уроди, ви ж зі мною жили, як люди, а з тим биком вам же гайка буде. Тихше леший заговорив нарешті Йох. Тихше, відріха подальше. Зарафріс прийде і почує. Та що ти з це ж його так? Дайте йому побалдії і кранте, я вам все забуду в натурі, намагався повернути хід подіяліший. Фріц якраз був на підході. Він тягнув за собою жмути якихось шнурків, дротів і шмат. Ні узмучена нещоденними подіями фантазія дала фатальні збої в системі, і він не мав особливого пояснення. Нахрена він таскав із собою цей мотлох, Таскав все. Ліший, вибач, але я тобі не вірю. Ми його зарабацнемо, а ти нас здаш. Не міло пробував торгуватися композитор. Давай, поки не пізно, благально подивився на нього ліше і тут же заплющив очі, бо краєм ока побачив, що надходить Фріц.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 Круто розвернувшись, здіймаючи хмаро смердючої пилюки, Фріц виліз зі свого тарантаса і пішов до багажника. Пацани сиділи в машині, боячись зробити будь-які рухи. Вони були шоковані тим, що відбувалося. А зранку всього на всього зібралися попити пивка і заграти човіх. "Ідіть сюди, придурки, щоб посідали на. Чуєш, Фріц, може, не треба пробув зупинити неминучий йох, наморщивши лоби, ніби срака шарпея. Тримай за мною, а ти за сраку бери, Фріц крехтів, як стара бетономішалка.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 Але знайомі дівчата ходили туди часто і розказували, що до самої сауни діло доходило дуже рідко. Сходити в грьомане джакузі, до цього часу вона переконана, що джакузі було причиною переходу її хлопця з рук в руки. Зробити собі хімію на кінець. На пенал мені хімія? І хімія тут же була викреслена з посмертного списку справ до виконання. А ще я хочу, уява почала бушувати, сходити нарешті у фітнес-центр і підкачати прес. Хоча нафіла мені прес після смерті. Або навпаки, буду крута, чувіхи з пресом. Всі беса є з кубиками. Бляха, якась фейгня в голову лізе. Ну, що би я ще хотіла? Я б хотіла похавати тона, що ніколи не мала совісті віддати гроші. Є така штука з печінки гуски, яку тримають в ящику і кормлять виключно хімією, яка нарощує ту печінку до розмірів, на які спроможна розтягнутися шкіра бідолажної тварини. Це розна гузка, коротше, а по-пантовому фуагра. Придумайте, що треба таку хірь. Віагра, фуагра один хрен, хімія, силикон, нічого природнього.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 Кімната являла собою квадратну коробку з нераціонально розставленими старими бомбетлями по периметру. Їх було 5, з чого Аліса зробила висновок, що рівно стільки ж людей жило тут до аварії. На стінах висіли фотки, як їх люблять вішати в селах. На одному аркуші під склом було наліплено до десяти різних епізотичних чорно-білих кавалків людської бідності і розпачу. Збідовані обличчя з чорними від роботи руками і з такими ж тяжкими посмішками, які аж ніяк не випромінювали радості. То були фотки людей, які вибиралися до міста пофоткатися три рази в житті на паспорт, на весілля і на похорон. По спині дівчини пробіг мільйон мурашок кірзових чоботах з підошвами, з яких стриміли цвяхи і боляче впивалися в шкіру. Це й повернуло її до свідомості. Вона підійшла до старого Креденса і висунула шухляду, котра ніби примерзла. Купа різного мотлуху була всередині і в цьому водночас можна було знайти цілком логічне застосування. Тут була гора бочонків з номерами з російського ЛОТО, які пам'ятали шалініна з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 Раптом з вулиці прилетів знайомий, доколі в животів від звук машини. Він мобілізував сили і розум дівчини до такої міри, що вона могла би тактично виграти битву з німцями під Курском. Тому, дивуючи сама собі, крадучись, підійшла до вікна і спостерігаючи кутовим зором за дорогою, що бігла від лісу аж до подвір'я, грилася в шухляді, ніби точно знала, що вона там має знайти. Її пальці перебирали кожну дрібничку, і на екрані в мозку висвічувалася повна характеристика того чи іншого предмета, включно з датою місцем і маркою заводу виготовлювача.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 Як глибоко б його закопав землю Фріц, знаючи наперед про його останні застосування. Ей, сука, куку, -ку, зайшов він в сіни. Дорогу ми знаємо, трахаться любим», – розрубуючи йому бошку на дві половини, відповіла Аліса. Коли, здивлячись по тілько дурний фільм про маніяка, який різав всіх навколо бензинової пилкою, вона не замислювалася над тим, як то є, вбити людину. І більше того, як то є, розрубати комусь голову.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 «Ми трупи-трупи!» – менш оптимістичний текст композитора також долинув до неї. Аліса підвелася на ноги, і в цю мить в коридор залетіло двоє перестрашених хлопців, які, побачивши Алісу всю в крові і з пістолетом в руці, а внизу розрубленого, як тюлень, фріца, готові були здати аналізи за всю рідну школу разом з шефами з тернопільського заводу Лампочок. «Ти що, твою мать?» – дипломатично звернувся до Аліси Йох. «А так, нічого то, Завалила одну собаку, а зараз ще двох.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 Лице композитора перетворилося в миску фаршу, його відкинуло до стіни, по якій він сповз зниз, залишаючи червоний графіті на білому вапні побілки. А ти, кобилина, що скажеш? повернула вона голову до його. А що, є різниця? Є, знаєш, або здохнеш зараз, або подихне... подихаєш ще з годинку. Нахер він тобі? Через нього вся катавасія вийшла. Не будь лішого, ти тебе зараз покійно відробляло в когось і мріяла про люлю. А так тобі тут просто крантимала, сюди приїдуть мінти, виніхають всю кухню і засандалять тебе на фабрику мрій. І спитувати на тобі різні препарати. Поїхали полішував, сказала Аліса і показала пістіком бік машини. Він тобі не поможе, навіть якщо ти вихрпається і виживе. Ілюзії то все. Я тебе б'ю рівно через хвилину, як ти покажеш мені Ліший. А якщо я не покажу, роблено зашкірився йох, то завалю зараз. Мені захалося бути в ролі Крінта Іствуда. Вона підняла пістолет на рівень йогових очей і почала тиснути на курок. Пара міліметрів руху спуска, котрі відділяє стан спокою до пострілу, палець проходить за якусь частку секунди.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 Щелепи були стиснуті так, як у ротвейлера, коли він лапає за сраку злодія. Коперсаючись у пінній масі, Алісі все-таки вдалося втулити пісніклішому в рот. Припадок тривав пару хвилин, вона змучена більше, ніж він, сіла на землю біля машини і схилила голову йому на ногу, яка звисала з кабіни. Мене звати Віталік, почула вона слабий голос зверху. Та хоть тузик, як ви мене затрахали? Аліса закинула його ногу в машину, сіла за руль і повернула голову до ліжого Віталіка. Я завалила Фріца і тих двох, не знаю, чи то правильно, але вони б мене порвали.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 Окей, їдемо, там буде видно. Пістоліт треба йому в руку дати, хай подумає, що то він з постріляв сюди на ничку приліз. І тут здох. Нафіг нам зброя. Йди засунь, але витри свої відпечатки. Після твого прикосу, там твоїх зубів більше, ніж моїх пальців, криво посміхнулася Аліса і почала пала до Йога. Йог вже не дихав. Вона взяла його ще теплу руку і запхала туди пістолет. Відразу витягнула його і побігла до машини, різко завела і погнала в бік вагончика».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 Він проковтнув сигарету і закричав, я труп, я труп, я нічого не скажу. То мішка дзвонив мен там, я ні при чому. І дістав ще одну порцію цвяхів у свою голову.